Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітнього культурного центру на радіохвилях WWDB 860AM. Центр знаходиться...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 Борис Захарчук, Іван Праско, Орися Гевка, Оси Брошка. Брид допомозі з технічною допомогою Филипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Літопис важливих подій з історії України. 19 січня 1912 року народився Ярослав Стецько, голова УДП, ОУН і президент АБН. 19 січня 1946 року утворено Союз українців у Великобританії. 20 січня 1897 року народився поет і есеїст Євген Маланюк. 21 січня 1919 року всенародні збори у Хусті ухвалили приєднати Закарпаття до Української Народної Республіки. 22 січня 1918 року Центральна Рада проголосила четвертим універсалом самостійність України. 22 січня 1919 року Директорія Української Народної Республіки проголосила об'єднання всіх українських земель. 22 по 23 січня 1992 року у Києві відбувся перший світовий конгрес українців. 23 січня 1667 року підписано Андрусівську угоду про поділ України між Польщею і Московщиною. 23 січня 1921 року згинув від скритобивчої руки видатний український композитор Микола Леонтович. 24 січня 1863 року народився отець, О... народився отець Остап Нежанківський, композитор, громадський діяч і повітовий комісар Західноукраїнської Народної Республіки. І 25 січня 1965 року Папа Павло VI іменував митрополита Йосипа Сліпого кардиналом. 70-ліття парафії Святого Миколая. Як ми згадували у попередній передачі, парафіальна школа Святого Миколая в різних фазах свого існування виконали своє завдання. Згадаємо кілька імен та прізвищ, яких діти того періоду, сьогодні батьки та матері, з власними родинами ще не забули. Перша учителька школи Клементина Кульчицька. Марія Морачевська, Олімпія Гайдучок, Ріта Де Стефано, Адеїда Кульчицька-Петрунцьо, Василь Ящун, який був також директором школи, Ольга Гайдук. Від 1956 року, коли парафію перебрав єпископ-помічник Йосиф Шмандюк, до школи приходять нові сили – Осипа, Безушко, доктор Марія Струтинська, Лідія Бульба, Стефан Конрад, Петро Ісаїв. У 1961 році прибули сестри Васильянки, подаємо цікаву музичну деталь. Школа ставила музичні дитячі п'єси, такі як «Коза», «Дереза», «Серед ангелів», «Зайчиків», «Кожишох», а згодом більші імпрези, такі як «Червона шапочка», дитячу оперету у «Зеленому саду». Діти брали також участь у професійному театрі під керівництвом Шашаровського у його постановці «Вовк у овечій шкурі». Коли ж мова про власну церкву на літургічні потреби та на інші католицькі практики, то треба вказати, що перші відправи відбувалися спочатку в залі української громади при 23-й і Браун. В тому часі оплата за одну відправу, слубобожу, виносила 5 доларів. У серпні 43-го року закуплено при 24-й вулиці і Поплар дім та площі за 10 тисяч доларів, і цей дім служив відповідно перетворений на церкву. Того ж року закуплено дім для священика навпроти церкви за 4 тисячі доларів. Хоч була власна церква, яка зразу ж виявилася за малою, виринула потреба подбати за виховання дітей, отець Лебедович зрозумів вагу dopełniające jej parafialnej szkoły i... Тому переводив навчання дітей у громадському домі. Знову же, при 24-й вулиці куплено два доми для дитячого садка, який створено 1950 року, один за 6500 доларів, а другий, призначений для учителів за 8500 доларів. Коли класи почали зростати, прав я купила дім на Грін вулиці за 17400 доларів, і тут провадилася наука для двох класів цілоденної і доповняючої парафіальної школи від 1952 року. В цьому будинку уряджено каплицю для шкільної дітвори. В неділі і свята тут правилися служби Божі для парафіян, які жили у околиці школи. Все-таки потреба церкви виринала постійно. Та пріоритет християнського виховання учнів переміг у плянах парафії і довелося почекати 21 рік – щоб здійснити побудову відповідної церкви. За це діло взявся отець Тома Бареляк, який був 25 років парохом святого Миколая. Він підписав 1975 року контракт з американською фірмою на суму 603 656 доларів. Позики затягнено у проведінні на суму 190 тисяч доларів. Коли врахувати кошти іконостасу, малювання церкви, позолочені бани та церковні устаткування – то можна сказати, що церква винесла парафіянам один мільйон доларів. Каб'єна церква збудована за проєктом архітекта Аполінара Осадци На фронтоні церкви прегарна мозаїка нашого Спасителя. Позолочені бані церкви, які сяють чаром нашого східного обряду, речовий доказ унікальності нашої церковної архітектури. Для побудови церкви діяв церковний комітет під проводом Василя Титанича, 16-ти членний комітет побудови церкви. На чому місці... Годиться згадати всіх отців Парохів, які трудилися в Парохії Святого Миколая. А були це. Отець Микола Волянський, у 1943 році організатор Парохії, отець Іван Лебедович, організатор цілоденної школи, трудився сім років від 1949 до 1956, єпископомічник помічник Пізніше митрополит Отець Йосип Шмондюк збудував модерну школу, трудився від 56 до 62 року. Отець Стефан Сулик, пізніший митрополит, трудився два роки від 61-го до березня 62 року. Отець Микола Збер від серпня 62-го року до лютого 68-го року. Отже, разом шість років. Отець Тома Бареляк, який збудував нову церкву у 75-му році, був парохом 25 років від лютого 68-го року до серпня 92 року, а помер 93 року. Від 1992 року тут був парахом отець Якумельник Філадельфійський декан та отець Роман Паньків, духовний опікун душпастир який згодом виїхав до Канади Парохія мала також отчів сотрудників від 50-го до 60-го року, а були ними отець Юрій Поздрій, отець Семен Квартуччий, отець Юлій Слонський, отець Йосиф Шарій, отець Іван Мода, отець доктор Дмитро Блажойовський, який помер у Львові, недавно переживши понад 100 років життя, отець Августин Молодовець, отець Ел Корчинський. Від 93 року парохами були, як ми згадали, отець Якю Мельник, Сотрудником Василем Сивінським, отець Павло Волянський, Сотрудником Евгеном Монюком, отець Іван Демків, Дев'ять років Сотрудниками, отець Оцем Іваном Туриком, Отцем Миколою Івановичем, Івановим, отцем Орестом Кундеревичем, отцем Мирином Миронюком та наш теперішній парох, отець Ярослав Курпель, який вже два роки є адміністратором парафії Святого Миколая. Без сумніву треба признати, що парохія була передовою не тільки в релігійно-церковних, але й в громадсько-національних справах. Парифіани Святого Миколая щедро жертвували на будову пам'ятника Тарасові Шевченкові в Вашингтоні, на Народний фонд Українського конгресового комітету Америки, на Колюду Зудаку, злученого українсько американського допомогового комітету, на Українські катедри Гарвардського університету, на Фонд світового конгресу вільних українців, на беатифікаційний фонд імені Андрея Шептицького, на Фонд церкви в потребі, на будову української церкви в Люрді, на допомогу братам в Югославії, на Патріарший в рух, а останньо – братам в Україні». Не треба забувати і про пожертви на потреби Верховного архієпископа Йосифа Сліпого нашого патріарха, коли він прибув із заслання 63-го року, на будову і потреби Українського католицького університету імені Климента Папи, на будову Собору Святого Софії в Римі, на будову Митрополичного Собору Непорочного Зачаття в Філадельфії. на значене десятиліття Митрополії та жертвують на всі збірки, заряджені митрополичим ординаріатом. Парифіани брали участь. У всіх великих імпрезах, особливо у Філадельфії та Вашингтоні, у Евхристийному конгресі у 1954 році, в якому взяло участь 30 тисяч... Осіб з сілої Америки в евхаристійному конгресі 76-го року у трьох зустрічах з патріархом Йосифом у всіх хіротоніях українських єпископів, інсталяціях митрополитів Богачевського Станишина, Шмондюка, Любачівського, Сулека та Сороки. Парафія Святого Миколая, хоч нараховує сьогодні півсотні родин і старших осіб, Продовжує служити осередком української християнської духовості. Парох святить овочі на Спаса. Церква виставляє ялинку і пишний вертеп. Відбувається водосвяття. Парох благословить доми свяченої юрданською водою. Благословить великодні кошики Арктос, відправляє за панахиди за померші родини. Парафіян супроводжує померлих парафіян у вічній заохочі до участі у прощах. Сповідає. Іншими словами: життя парафії продовжує. Продовжується золотою ниткою тяглості. Чи ви, дорогі слухачі, можете уявити собі парафію без священика? Щоб чого не сталося, парифіани Святого Миколая свідомі, що треба їм пригорнути до себе представників Четвертої Нової хвилі. Тоді-то парафіальне життя стане активнішим і, повірте, буде більше оптимізму і майбутнє виглядатиме більш рожевим та веселішим. А що ж минуле, як не пролог до успішного майбутнього? Всім парафіянам, ювілятам багато успіхів на шляху свого нового 70 річчя. Матеріал зібрав, підготовив та читав Осип Рошка».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 Приходьте і переконайтеся, чому MB-банк є мій банк. Подаємо найновіший список пожертв на цьогорічну коляду Українського центру. По 250 доларів Андрій і Христина Филиппович, доктор Юрій Попіль з дружиною, 200 доларів Роман і Еленор Федорак, по 100 доларів Евген і Марія Чихановський, Роман і Марта Кокольський, Марія Кондрат, Василь і Джанет Кузьо, і Анна Максимович. По 50 доларів. Адріан і Дортея Хаврилів, Евген і Олександра Гнеда, Галина і Віталій Грицай, Роман і Анізія Ковальчук, Михайло і Ліда Крохтяк, Тамара Павличка, доктор Ярослав Пекар, Роман і Катрия Петек, Надія Сенек, Оксана Ткачук, Іван і Марія Вейкер, Оксана Волчук, і Эдвард і Бони Зетек. Тридцять доларів, пані Люба Процик. По 25 доларів, Халіна Ачинко, Тетяна Данелів, Василий Марія Камінський, Зор'яна Клюфас, Теофілія Кнеш, Надія Данелів і Данко Кобзар, Волтер Кузен, Любомир і Іван Налеськів, Едвард і Божена Схальчук-Мацьоха, Павло і Мері Джо Терпелюк. По 5 доларів Анна Маткоська. На українську бібліотеці прийшли пожертви жертве ром... доктор Роман і Лідія Процик 500 доларів і пані Віра Кліш 25 доларів. Всім жертводавцям дирекція складає щиру подяку за вашу щедрість. Дорогі слухачі, Перед тим, як ви приймете рішення про відновлення вашого СІДІ з огляду на пропоновані банками низькі рати, або замість ризикувати майном на нестабільному ринку акцій, рекомендуємо вам звернути вашу увагу на вигідні, високі відсотки, які пропонує для вас проведіння ваша українська забезпеченева установа. Нині пропонуємо для вас найновіші усталені 3% на ваших annuity, Roth IRA та IRA сертифікатах. Так, 3% – це надійна фінансова опора для вас і ваших рідних. Не гайте часу, телефонуйте до проведення 1-877-857-2284, ще раз 1-877-857-2284, або завітайте на нашу електронну сторінку PROVASSN.com. Також заохочуємо вас заощаджувати у нас для ваших рідних. Ваше майно буде зростати у проведенні. Залишаєте працю, йдете на пенсію. проведення професійно залагодить зміну. Rollover вашого пенсійного плану при праці 401k на особистий IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284 або...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 Товариство Українських інженерів Америки, відділу Філадельфії Майшану запросити вас на 60-й бенкет і баль інженерів, що відбудеться в суботу, 25 січня цього року в балевій залі готелю Hyatt Regency 201 South Columbus Boulevard у Філадельфії. Коктейль о годині 6 вечора, презентація дебютанток і бенкет у годині 7 баль почнеться в годині 9, при звуках оркестру світанок, вечірний одяг прошений. Вступ на баль для студентів 30 доларів, дорослих для дорослих 60 доларів. На бенкет і баль 160 доларів. Зголошення приймає доктор Петро Гелка, телефон 610 277. 84, або по email helka@horizon.net. Прос мо всіх на баль інженєрію. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Український освітньо-культурний центр запрошує вас на щедрий вечір, який відбудеться 26 січня 2014 року о першій годині дня у приміщенні центру. У програмі традиційні різдвяні колядки та святковий обід. Квитки – 20 доларів від особи, діти віком до 10 років – 10 доларів. Квитки можна придбати в канцелярії Українського освітньо-культурного центру або при дверях. Український освітньо-культурний центр знаходиться за адресою 700 Cedar Road, Дженкентown, Пенсильванія. Телефон 215-663-1166. Дорога українська громада! У неділю 26 січня цього року організаційний комітет Євромайдану у Філадельфії організовує Автомайдан. Всіх бажаючих запрошуємо збиратися біля українського освітньо-культурного центру. О 2.30 по полудні. Звідти о третій годині по полудні, однією колоною автомобілів вирушаємо по Broad Street до City Hall у центрі міста, а потім до Independence Mall. Кінцевим пунктом маршруту є собор непорочного зачаття на вулиці Франклін, де всі бажаючі зможуть взяти участь у молебні за соборну та незалежну Україну. «Запрошуємо як тих, хто має власне авто, так і тих, хто не має авто. Ви зможете приєднатися до інших активістів. Підтримаймо Україну в цей важкий час. Разом сила!» Вісті з України і про Україну. Під Святошинським райвідділом міліції у Києві Беркут побив Юрія Луценка та ще кількох людей. Про це повідомляє кореспондент «Української правди». Під час блокування людьми автобусів з Беркутом хтось почав штовхати один з них. У цей момент з автобуса вискочили правоохоронці, які почали бити людей, що стояли поруч. Луценку розбили голову, як повідомила дружина Луценка. Екс-міністр втратив свідомість. Кореспондент громадського телебачення повідомляє з під лікарні. Луценку роблять томографію голови. Голова розбита, око постраждало. Дружина Луценка повідомила, що в екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав вісім ударів кийок. За її словами, Луценко просить не мститися. За її словами, Луценко просить не мститися за його беркутівцем, тому що ці хлопці самі залякані. Тим часом міністр закордонних справ Швеції Карл Більд висловив стурбованість побиттям, побиттям співробітниками Беркуту активістів під будівлею Святошинського райвідділу міліції. Водночас, міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Лідінгтон заявив, що був шокований інформацією про побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У свою чергу посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайет наголосив, що насильство щодо Євромайдану має бути засуджене а діалог і національний консенсус можуть накреслити шлях до Європи. За попередніми даними, постраждало 11 мітингувальників. Точну кількість постраждалих силовиків МВС не оприлюднює, лише зазначає, що близько двох десятків працівників «Беркуту» отримали ріжні ушкодження». Патріарх Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, 13 січня 2014 року оприлюднив та прокоментував листа від Міністерства культури України від 6 січня того ж року про можливе припинення діяльності релігійних організацій на підставі їх активності на Майдані Незалежності. За даними міністерства, представники Української греко-католицької церкви порушували вимоги законодавства про свободу совісті та релігійних організацій, здійснюючи релігійну діяльність на Майдані в грудні 2013 року та на початку нового 2014 року. У відповідь на таку інформацію від Міністерства культури, блаженіший Святослав наголосив, що церква не є учасником політичних подій, однак вона, цитуємо, не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку. Кіне цитати, а тому присутня на Майдані. Цій місії, яку доручив їй сам Христос Спаситель, наша церква завжди була вірною і такою залишиться і на майбутнє, незважаючи на всі погрози. Ми думали, що час репресій вже минув, однак подібні листи змушують задуматись. Ми не соромимося своєї присутності на Майдані і будемо залишатися там, підкреслив глава Української греко католицької церкви. Додамо, що про отримання подібних листів іншими церквами чи релігійними організаціями наразі нічого не відомо. Керівництво Української Греко-Католицької Церкви відреагувало на нього тим, що оприлюднило лист і власну заяву у відповідь. Останній раз Українську Греко-Католицьку Церкву знімали з реєстрації у березні 1946 року під час сталінських репресій. Опозиція скликає на неділю нове, вже восьме народне віче на Майдані Незалежності в Києві, заявив у четвер лідер партії «Удар» Віталій Кличко, виступаючи на Євромайдані. Воно, як і раніше, має початися опівдні. півдні. Він закликав готуватися до страйку і приходити в неділю на Майдан, щоб влада бачила, що її ніхто не боїться і що вимоги лишаються незмінні – дострокові вибори президента і парламенту. За словами Кличка, після подій, що відбулися у четвер у Верховній Раді, людей в Україні позбавили громадянських прав та свобод і фактично поставили поза законом. Лідер партії «Свобода» Олег Тягнебок назвав події у Верховній Раді типовим кремлівським сценарієм. За його словами, його надиктував президентові Віктору Януковичеви його колега з Росії Володимир Путін – і тепер його виконують голова Верховної Ради Володимир Рибак із більшістю – партією регіонів і комуністами. За словами Тягнебока, в Україні відбувся державний переворот. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зі свого боку теж заявив, що сьогодні Віктор Янукович – Продав Володимиру Путіну нашу з вами свободу за 15 мільярдів доларів, які йому дає Росія. Вони прийняли закон, що не можна думати, говорити і робити те, що хоче робити кожен українець. Не з їхнім щастям. Ми ні. Нікому і ніколи не дамо знущатися з нашої волі і свободи, заявив Яценюк. Сьогодні в Україні більшістю Верховної Раді ухвалили низку законів без обговорення і без участі депутатів від опозиції, голосами членів фракцій. Партії регіонів, Комуністичної партії України, а також декого з позафракційних. За частину цих законів голосували відразу за основу і в цілому, і без електронної системи, підняттям рук. На думку опозиції, українських і міжнародних правозахисників і низки закордонних політиків, частина цих змін має на меті обмежити права людини, зокрема, право на свободу висловлення поглядів і на свободу зібрань. Провладна більшість проголосувала за скандальні закони. Після ухвалення закону при бюджет перший віце-спікер Ігор Калетник без обговорення поставив на голосування проєкт закону про внесення поправок до закону про судоустрій та статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. За нього проголосували 239 депутатів від більшості, зокрема, і 18 позафракційних. Необхідного розгляду питання в другому читанні не було. Документ спрямований проти учасників акції протесту. Зокрема, за рух у колоні з п'яти автомобілів без дозволу влади передбачено позбавлення водійських посвідчень на два роки. За порушення порядку організації акції протесту передбачили 10 днів адміністративного арешту, а за носіння захисного шолома під час акції протесту передбачено 15 діб адміністративного арешту. Інтернет-провайдерів зобов'язали відмикати абонентів за розпорядженням державних органів влади. Також посилено відповідальність за поширення будь-якої інформації про судів, за що передбачили до двох років ув'язнення. Також законом обмежується діяльність іноземних неприбуткових організацій в Україні, а також встановлюється низка інших обмежень прав громадян України. Зі слів голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова за документ підняттям рук голосувало 203 члени фракції з 204. Керівник фракції комуністів Петро Семененко заявив, що за документ проголосували всі 32 її члени. Причому представник позафракційних депутатів Ігор Яремєєв відмовився повідомляти про кількість тих, хто голосував, адже, на його думку, фізично це вирахувати неможливо. Тому результат голосування порахували, додавши кількість членів фракції партії регіонів та Комуністичної партії України 235 депутатів. Під час всіх наступних голосувань Володимир Олійник без підрахунку просто називав цифру «235 депутатів за». Наступним ухвалили закон щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів, а також щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Дуже резонансним документом стали поправки до закону про регламент, які передбачують спрощення процедури позбавлення народного депутата недорторканості. Згідно з цим законом подання прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності чи арешт народного депутата включається до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування та без висновку профільного комітету, як це було раніше. У такий же спосіб та партія за два ідеологічні закони щодо відповідальності за пам'ятників радянським воїнам, а також щодо заперечення чи Правдання злочинів фашизму. Підняттям рук також проголосували за звільнення від податку ввезення в Україну природного газу. Парламент сьогодні помер. В країні державний переворот, заявив керівник фракції Свобода Олег Тягнебок. Адміністрація Сполучених Штатів бачить вихід у проведенні вільних та справедливих виборів у 2015 році. Слухання у Сенатському комітеті з закордонних відносин викликали величезний інтерес в українській громаді. У середу заля була заповнена вщердь, а засіданню передував невеликий протест перед приміщенням Верховного суду. Українці вимагали цільових санкцій. Таке ж прохання передав американським сенаторам і відрекомендований Майданом Борис Тарасюк. За дорученням Майдану я маю тут передати послання від Майдану до Сенату Сполучених Штатів з викладенням нашого бачення ситуації в Україні, як вона розвивається, і що дуже важливо, що маю доручення від Майдану передати пропозицію про запровадження точкових санкцій по відношенню до українських посадовців, які причетні до прийняття рішення або застосування сили проти мирних демонстрантів в Україні», – сказав він. «Закони, ухвалені Радою, є недемократичними. Державний департамент Сполучених Штатів». Ознайомивши присутніх з тим, що відбувається в Україні, Вікторія Нуланд розповіла бачення адміністрації США виходу з кризи в Україні. Головне, все має відбуватися мирним шляхом. Нуланд засудила дії проти протестуючих під Київським судом 10 січня та звернулася до української влади з вимогою утриматися від насильницьких дій. Використання насилля та акти репресій з боку урядових сил безпеки та тих, хто виконує подібну роль – змусила нас публічно та приватно донести до уряду України, що ми використаємо усі наявні механізми, якщо ті, хто при владі в Україні, будуть і далі використовувати чи закликати до насилля проти власних громадян. Адміністрація Сполучених Штатів бачить вихід у проведенні вільних та справедливих виборів у 2015 році та готова в цьому допомогти». Сполучені Штати Америки схвильовані законами про диктатуру. Державний департамент Сполучених Штатів Америки відреагував на ухвалення Верховною Радою п'яти законів, що суттєво обмежують громадянські права та свободи громадян. Цитуємо: Сполучені Штати Америки висловлюють глибоке занепокоєння тим, що Рада проштовхнула кілька суперечливих законів, не дотримавшись передбачених процедур. Деякі із цих законів обмежують право на мирні протести та свободу слова, підвидуть тиску незалежні медіа та стануть на заваді роботі неурядових організацій. Ідеться у заяві, поширеній у четвер, 16 січня. Відповідно до тексту заяви Державного департаменту, процес і суть сьогоднішніх дій Ради примушують сумніватись у відданості України демократичним нормам. Державний департамент закликає уряд України не відмовлятися від універсальних демократичних принципів. Серед запроваджених змін повернення кримінального переслідування за наклеп і внесення до Кримінального кодексу статті про екстремістську діяльність, яка визначається дуже широко. Шановні радіослухачі, до нашої редакції надійшло неофіційне новорічне побажання з України, яким шляхом інформації, без того, щоб нас за то судили. Передаємо на завершення нашої програми вам, нашим радіослухачам, як голос опозиції до влади. Сию, сію, посіваю, з України вимітаю, «Комуняку, москаляку, Яниковича собаку, щоб той кінь його поніс десь у тундру, десь у ліс, і там скинув його, -го. заслужили ми того. І тоді ми погуляєм, вип'єм чарку, заспіваєм, будемо будем скоком, з новим щастям, з новим роком».